Чотири дороги на зустріч Книга друга Дорога перша Я можу йти, Маркіяне Антоновичу? Світлана перекинула через плече маленьку кокетливу сумочку і оглянула себе в люстерку, як робила завжди перед виходом Іди, Світланко А може залишитись? Може, я вам ще й знадоблюся? Світлана говорила все щиро вона справді готова була залишитися на роботі стільки, скільки потрібно директору. І не з примусу. Знала, що ніхто не працює на журбу понадурочно просто так. Бо він, бачите, сказав, пойму, прибандюжилося одавати активну діяльність. Ні. Маркіян Антонович був з тих рідкісних керівників, які вимагали від підлеглих тільки того, що вони зобов'язані робити відповідно до своїх функціональних обов'язків. А все, що терміново і понадурочно, на особливе прохання і за відповідною оплатою. Оплата у різній формі. Часом шоколадка, часом духи чи якийсь особливий крем. Часом гроші, залежно від кількості надрукованих листків. Іноді просто добра усмішка і щире спасибі. Світлана мала з ким порівняти. Попередній начальник, від якого секретарки тікали, мов від чуми, керував по-своєму. Причому метод керівництва здавався йому дуже ефективним, керував частіше по телефону. Вранці повідомляв, що затримується в держадміністрації, міській раді, банку, санцстанції, управлінні внутрішніх справ. Потрібно підкреслити. Це означало, що після вчорашнього болить й голова, або він вирішує десь свої приватні справи. В обід скликав телефоном термінову нараду. «Я буду через годину». Це означало, що голова вже не болить, справи майже вирішені, але начальник обідають удома чи в ресторані, як вийде. Під кабінетом шикувалася черга – завідувачі відділами, інспектори, всі, кого викликали на нараду. Люди стояли, чекали, стихо обурювалися. Стояли справи, стояла робота. Через годину часом означало через дві або ніколи. Світлана втомлювалася працювати папугою і відповідати по телефону людям, яким потрібно було вирішити якісь важливі питання. Буде через годину, буде через годину, буде через годину. Через дві або три години, коли робочий день наближався до кінця, люди, викликані на термінову нараду, зазвичай розходилися. Прилітав закеханий, немов справді. Після інтенсивної праці десь отам, в далекому і невідомому, шеф і одразу хапав телефонну слухавку і починав телефонувати усі усюди, імітуючи активну діяльність. Люди терміново викликані продовжували вахту під дверима кабінету, тихо, а то й голос лаючись. Заздрили тим, кому вистачило сміливості начхати, начекайте мене і піти додому, бо робочий день вже закінчився. Збиралися собі наступного разу вчинити так само. Для шефа о 6-й вечора робочий день тільки починався. Починалися наради. Ну які у нас є виробничі питання? Чого ми ще не доробили? Що у нас нового? Починалися папери. Світланочко, надрукуй швиденько. Починалася біганина по відділах на предмет перевірки і відданості праці, яка полягала в тому, щоб сидіти у кабінеті і перекладати з місця на місце непотрібні папери після закінчення робочого дня. Для Світлани шеф вигадав особливий графік і спосіб роботи. «Світланочко, коли мене немає, не дармуй, передруковуй оцю книгу наказів». Навіщо ті накази передруковувати? Кому вони потрібні? Ніхто навіть він сам знати не міг. Це був просто спосіб зайняти чимось секретарку, щоб на час відсутності начальника не дармувала. Та найбільше Світлану дартувала безцеремонна манера звертатися до неї на «ти», наче вона йому нерівня, служниця, кріпачка або що. Все це у купі переважило вигоди і додому близько, і приймальня зручна і гарна, і килими червоні та м'які, і роботи, власне, небагато, і телефон під боком, якби не ця ідіотська смиканина, то працюй і насолоджуйся. Та, на жаль, особистість начальника часто зводить на нівець усі переваги, а якщо ти секретарка, то й погутів. Тоді від нього залежить практично все. І Світлана пішла, вибрала протилежне, діставатися до роботи автобусом, сидіти у крихітній приймальні, відповідати щодня на десятки дзвінків, спілкуватися з десятками відвідувачів. Та все це у спокійній, дружній атмосфері. Все по-людськи. Із Журбою все було інакше. У нього хотілося працювати, хотілося допомагати, робити не лише те, чого вимагав обов'язок, а й те, чого просила людність і добрі почуття. Здавалося, директор за довгі роки роботи так і не навчився керувати людьми, так і не усвідомив своєї влади над ними, наче соромився цією владою користуватися. Не наказував, просив, не вимагав, сміхався. І що цікавий дивно, усі його слухалися, а дехто навіть боявся.